Bu həyatda istədiyi şeylərin dili bərəkətdir. Müsləlmanlar daima çalışır ki, hər görmək istədikləri şeydə, etmək istədikləri şeydə bərəkət olsun. Bərəkət çox önəmlidir. İnsanlar istəyir ki, rızqlarında bərəkət olsun. İnsanlar istəyir ki, ömürlərində bərəkət olsun. İnsanlar istəyir ki, ömürlərində bərəkət olsun. İnsanlar istir ki, mallarında, mülklərində, yediklərində və s. kimi şeylərdə bərəkət olsun, övladında, zürriyyətində bərəkət olsun. Bu bərəkəti tək olsun deyə etmək, olsun demək, əməl etmədən əldə etmək mümkün deyil. Əslində, dində bunun yolu var. Əgər bir şeyin bərəkətli olmasını istəyirsənsə, gərək iki şeyə fikir verəsən. Birincisi həmin işi görməzdən qabaq Allahın adını oyuşa çəkəsən. İkincisi də buna muvafiq olduğuna görə Allah təlaya həmd və sənəa eləsən. Hədis var Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmdən El-Məhli hədisin isnadında, səhihliyində və zəifliyində ixtilaf elirlər. Səhid dənilər var, zəif dənilər var, həsən dənilər var və s. kimi. Hər halda hədisi bir çox böyük alimlər bu məsələdə dəlil gətiriblər. Dəlil, dəlil gətirəsi səviyyədə etibarlıdır. Muhammed s.ə.m. buyurur ki, Allahın adı çəkilmədən görülən hər hansı bir iş yarım çıxdır. Allahın adı çəkilmədən, görülən hər hansı bir yarım çıxdır, yarım çıxdır, yarım çıxdır. Yəni, bərəkətsizdir, bərəkətsizdir, bərəkətsizdir. Ona görə bir çox əməllərdə Rasullahdan Allahın adını əməldən qabaq zikir etdiyi gəlib. Paltarı soyunarkən, giyərkən, hər hansı bir işi başlayarkən, Resulullah Allah'ı zikr edərək bunu edərdir. İkinci məsələ gəldikdə isə bərəkatli olmasının ikinci yolu şükür etməkdir. Muvaffaq olduğuna görə Allah həmd eləməkdir. Allah teala buyurur وَلَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər siz verdiklərmə Şükür edərsinizsə biz onu artırarık. Yəni ki bərəkətli edərək. Bəzən qardaşlar bir hər hansı bir dünyavi mənfəətin sayı, sayının çox olması varlılıq və çoxluq mənasını gəlmir. Əgər bərəkət olmazsa. Amma bəzən miqdar az ola bilər, amma bərəkət olarsa dərəkətsiz sayı çoxdan daha çox qalıcı olar. Hər hansı bir şeydə, hər hansı səndə olan bir neymətə şükür etməyə muvaffaq olarsansa, onun bərəkəti sənin həyatında artar. Çox insanlar var ki, milyonlarla müqayisə olunmayan, milyonları keçən neymətlərə və xeyirlərə malikdir. Bəlkə də həyatında bir dəfə də bunu dərk elə bilməyib amma. Bir insan əgər istəyirsə ki, gözü bərəkətli olsun, gərək Allah bunu buna verən, o gözü verən Allaha daima bu verdiyi gözə görə şükür eləsin ki, hətta gözündə bərəkət olsun adamın. Eyni zamanda qulağında, eyni zamanda dilində, eyni zamanda vücudunda, hətta paltarında belə, hətta evində, eşində, yeməyində, içməyində, hər şeydə şükür eləsin nəmətinə şükür, əməl etməyə muvaffaq oldunsa, o şeyin bərəkətli olmasını gətirib çıxardır. İnsanların birini tutsan, desən ki, necəsən, ola bilsin sənə min dənə dərd söyləyə və yaxud da pulsuzluqdan, kəsibliqdan daima şikayətçi ola. Sənə adıma desən ki, sənə Bu qədər 100 min dolar pul verirəm, gət gözənin birini çıxartmağa verginə. Verərmə? Hə? Desən ki, 200 min dolar verirəm, gət ciyarını kəsməğa verginə. Və yaxud da ver, başqasını düzəltdirək. Verərmə? Verməz. İki əllərini kəs, filanın əlləri olmayan adıma calaşdıraq. 100 min, 200 min dolar pul verirəm, kimikərlərini kəsdirək, verdirək. Edirəsizmi? Ayaqlarınızı kəstirərsinizmə? Dişlərinizi sökdürərsinizmə? Hamısını pulun, pulun müqabilində? Baxın, bir insan nə qədər milyonlara, minlərlə dolları malikdir. Bunu kimdir? Bunun qədirini, qiymətini bil ki, Allah bunu bərəkət versin. Deməli, sən gözünü 100 min dolara verməzsənsə, sən 100 min dolara maliksən deməli. Onun qiyməti var səndə. Hələ bir üzüb. Bütün bəzən, bədən üzvlər. Ona görə Allah-u Teala buyurur, وَلَقَتْ كَرَّمْنَا بَنِ اَدَمَ Biz Adəm övladını kəramətli və hörmətli qədiri qiyməti olan bir şəxsiyyət kimi yarabdıq. İnsan özü nankörlük eləyir, qardaşlar. İnsanın özü Allaha qarşı çıxır. İnsanın özü nankör eləyir. Və Allah istəyir ki, qulu həməşə yaxşı səviyyədə yaşasın, şükür etsin, zikr etsin və xeyrələ məil olsun. İnnel insana lirabbihi lakanud. Həqiqətən insan, Rabbisine qarşı kördü Allah insanlara dil verir, kulak verir, göz verir, el-ayaq verir. Baxın, görün, insanlar bunu ne qədər Allah yolunda xaşlırlar, ne qədər dünya, şeytan və günah yollarında bunu sərf edirlər. İnsanın özü dünankör. Ya eyyuhəl insânu mə gharraka bir rabbikəl kərim. Ey insan Səni kəramətli olan Rəbbinlə nədir yayındıran? Puldu mu? Maldı mı? Qadındı mı? Uşaqdı mı? mu? Nədir səni yayındıran? Heç bir şeyin haqqı yoxdur. Səni insan, səni yaradan Rəbbinlə yayındırsın. Bərəkət çox mühim şeydir. Hər işə başladınsa, Allahın adını çəkmədən, Allahı zikr eləmədən, O işə girməyin. Əgər bunu etsən, bərəkətsiz olacaq. Ona görə Rasulullah deyir ki, sizdən biriniz yemək-yemək istədikdə Bismillah desin. Əgər əvvəlində unudarsa, ortasında desin. Sonunda unudarsa, sonuna qədər unudarsa, hətta sonu olsa belə, son tikən olsa belə, son loxman olsa belə, yenə Allah'ı zikir eləyinə. Hətta bərəkət olsun. Bugün bir çox insanlar, Bərəkətsizlikdən şikayət elirlər. Deyilər, iş deyirik, pul gəlir, amma bərəkət yoxdur. Bu, iki yoldan biri ilə olmur. Bərəkət iki yoldan biri ilə qalxır. Birincisi, həmin işin əsasında Allahın adı zikir olmadığına görə, ikincisi də həmin mala haram qarışdığına görə. Allah, Allah zikir olunmayanda haram qarışdısa o malın bərəkəti olmur, hətta milyonlar olsa belə. Yəni o insan o malının bərəkətini görmür və o mal xərclərkən huzur içində olmur. Allah bizə işdə faydalanmadan etsin, hərəkətimizdən faydalanmadan etsin. Sallallahu əleyhi <Gülüyor>